A márkírása szerint való Szent Evangélium, harmadik fejezet. És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember, és lesik vala őt, hogy meggyógyítja is szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor monda a megszáradt kezű embernek, állj elő a középre. Azoknak pedig monda, szabad és szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani, de azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván szívük keménysége miatt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze és épp élőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén, a heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követé őt Galileából és Júdeából, és Jeruzsálemből és Idumeából, és a Jordánon túlról, és a Tirusz és a Szidon környékiek is, amikor hallották, hogy miket mivel vala, nagy sokasággal jövének ő hozzá. És megmondta tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néhik készen a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt, mert sokakat meggyógyított úgy, hogy akiknek valami bajuk volt, reáruhanának, hogy illethessék őt. A tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborulának előtte és kiáltának mondván, te vagy az Istennek fia. Ő pedig erősen fenyegeti vala őket, hogy őt ki ne jelentsék. Azután felméne a hegyre és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének. És választ a tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni. Simont, akinek Péter nevet Ada, és Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, és Boanerges nevet adanékik, amely azt teszi Mennydörgés fiai. És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és a Kananeai Simont, és Iskáriótes és Júdást, aki el is árulta őt. Azután hazatérének, és ismét egybegyűl a sokaság annyira, hogy még nem is ehetének. Amint az övé ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják vala, hogy magán kívül van. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy Belzebú van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához híván azokat példázatokban mondanékik. Sátán miként tud sátánt kiűzni? És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébe az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az embernek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a szent lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó, mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva beküldének hozzá hivatván őt. Körülötte pedig sokaságül vala, és mondának néki, ímé a te anyád és a te testvéreid, ott keresnek téged. Ő pedig felele nékik, mondván, ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim. Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön, monda, ímé az én anyám és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszik, az az én fi testvérem, és nő testvérem, és az én anyám.